Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nasta'inu wa nastaghfiruh, wa nu'minu wa natawakkalu alayh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Syahadu an la ilaha illallah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad <coughs> wa ala ali sayidina Muhammad bari wa barik wa salli. Amma ba'du. Fa a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafii khusril illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa dawasaw bilhaqqi wa dawasaw bisabr. Sallallahu 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam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 Orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT Untuk diberikan ilmu itu Adalah orang-orang yang akan Dinaikkan derajatnya di sisi Allah SWT Allah SWT Yang beriman dalam Al-Quran Yarfak illahu alladzina amanu minkum Walladzina utul ilma Darajat Allah Yarfak, meninggikan Orang-orang yang beriman di kalangan kamu Walladzina utul ilma Orang yang diberikan ilmu Darajat, beberapa derajat?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 Lepas tu kita sambung peringatan umur insan. Last kali pun kita khatam. Boleh eh? Hadis 40, Muka Surat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Nama-nama neraka dan azabnya. Kita masih dalam pembahasan rukun iman. Iaitu yang kelima, beriman kepada hari kiamat atau hari akhirat. Yang di akhirat nanti, salah satu tempat yang akan dilalui oleh manusia ialah neraka walaupun orang yang tidak memasukinya pun pasti akan melalui neraka tersebut akan melintasi neraka barulah disampai ke syurga cuma sebahagian manusia yang akan jatuh sementara dan dikeluarkan semula dan ada yang jatuh selama-lamanya tinggal di dalamnya selama-lamanya Alhamdulillah Neraka bukanlah syurga sebab neraka tempat sengsara bagi orang-orang yang dusta dalam dunia. Neraka adalah api. Api bukan sebarang api. Api di dunia yang darjat kepanasannya berkurang dan dinyalakan pula oleh manusia. Tidak ada siapa yang tahan disentuhinya. kan pula api di akhirat yang sengaja disediakan untuk pembakaran. Jadi siksaan yang paling sakit sekali walaupun di dunia adalah dibakar hidup-hidup. Dibandingkan dengan di dia dipotong, dilukai, apa ni? ditumbuk, ditendang, mati lemas. Siksaan yang paling teruk sekali dibakar. Tak percaya? Cuba try. <laughs> Ambil api bakar tu. Seksaan paling sakit sekali adalah dibakar Orang mati lemas pun Dia punya dia punya seksaan Tak seteruk oh eh, Mati dibakar Kalau mati tak apa Dibakar dalam keadaan hidup Bakar dalam keadaan hidup Dan api di dunia ni Dikurangkan sebanyak 69 kali ganda Diceritakan Nabi Adam ketika dilemparkan ke dunia ketika beliau hendak menyediakan makanan nak masak makanan maka beliau minta api daripada Allah Subhanahuwataala maka Allah telah hantar malaikat untuk memberikan satu cebis seket daripada api neraka dan sebelum diberikan kepada Adam dia telah dicelup ke dalam tujuh lautan dicelup dalam tujuh apa ni gunung baru diberikan kepada Nabi Adam barulah jadi api dunia celup dulu di tujuh lautan dan tujuh daratan. Barulah dia jadi. Sebab tu kita ambil batu, kita ketuk-ketuk-ketuk, ketuk keluar ketuk, ketuk, ketuk, ketuk, api. Itu hasil daripada celupan api neraka yang dicelup oleh malaikat sebelum diberikan kepada Adam SAW untuk digunakan untuk masak makanan di dunia. Jadi api merupakan seksaan yang paling sakit, paling sensara. Sebab itulah disediakan neraka iaitu tempat membakar bagi orang-orang yang dusta dan engkar kepada Allah Subhanahu SWT Al-Quran menyebut neraka itu dengan perkataan An-Nar An-Nar ini maksudnya api dan nama-nama lain yang diterangkan ialah Jahannam sa'ir, Saqar Laza Khutamah Wail dia tak sebut sini while well. semuanya ada tujuh tetapi yang selalu disebut ialah jahanam di setiap golongan nanti ada neraka di masing-masing orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang Sabiin menyembah bintang, orang munafik dia ada dia punya neraka di masing-masing dan jahannam khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW yang engkak, yang dosa, yang fasik, yang mati sebelum sempat bertaubat, Maka neraka jahannam. Dan setelah uh, semua umat Nabi Muhammad yang Islam, yang beriman kepada Allah, yang berdosa, yang dihukumkan untuk dicampakkan ke neraka selama tempoh-tempoh yang tertentu. Setelah dikeluarkan nanti akhir sekali neraka jahanam pun kosong. Kosonglah. Oh, itu setengah pendapat ulama dan akhirnya akan dikunci. Maknanya neraka jahanam tu tak kekal. Itu yang Imam Taimiyah kata, neraka tak kekal tu. Jadi ulama' buat tatbik mana yang tak kekal tu bukan semua neraka tapi neraka jahannam. Sebab neraka jahannam khusus untuk Nabi Muhammad yang fasik yang bawa dosa. Jadi walaupun dia bawa dosa tapi dia beriman. Walaupun iman dia sebesar zarah, jangan akan dikeluarkan daripada neraka dan akhirnya kosonglah lah neraka jahannam. Yang yang orang, orang lain itu ada neraka dia masing-masing. Penyembah berhala ada neraka dia sendiri-sendiri dan Yahudi Nasrani Majusi yang sebagainya ada neraka dia tersendiri. Allahu a'lam. Tapi orang, orang ahli neraka tu akan kekal selama-lamanya. Menurut pendapat Ibn Taymiyyah tidak kekal. Ini berlawanan dengan ijma' ulama lah. Tak boleh pakai. Semuanya ada tujuh tetapi selalu disebut ialah Jahannam. Semua neraka itu untuk orang-orang ingkar dan yang menentang kebenaran mereka sekalian disengsarakan di dalamnya dengan penderitaan bermacam-macam siksaan menurut al-quran siksaan itu bukan sahaja api bahkan pakaian mereka itu sendiri adalah dari pakaian siksaan sebagaimana firman allah subhanahu wa taala <tik> fal ladzina kafaru quti'at lahum siyabum min nar yusabbu min fawqi ru'usihim Alhamim hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami' walahum maqami' min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wadhuku 'azabal hariq fal ladhina kafaru adapun orang-orang yang kafir yang ingkar qutti'at la'um siyaf akan dipotong bagi mereka pakaian-pakaian daripada neraka minar daripada api yusabu min fauqiru usihim dituangkan daripada atas kepala mereka alhamim ha hamim ni adalah air panas cecair yang panas dalam mereka. dituang ha hamim tu kalau di, menitis dituangkan satu cebok lah tu baldi kat dunia ni habis semua habis hangus semua benda dalam dunia ni tak akan tumbuh tumbuh-tumbuhan sampai kiamat dan hamim juga merupakan minuman ahli neraka salah satu minuman selain daripada nanah dan darah al-hamim ketika di, diberi makan buah zakum kerana terlalu lapar ahli neraka memohon kepada malaikat Zabaniyah malaikat apa ni malaikat malik supaya diberikan makanan setelah seribu tahun memohon baru dilayan lalu diberi buah zakum buah yang berduri-duri akhirnya dimakan, tercekik bila tercekik, minta air lalu diberikan Al-Hamim Al-Hamim air panas baru dihadapkan ke muka saja, hancur luluh isi-isi di muka pipi-pipi -pi -pi -pi semua disebabkan kepanasan Hamim sebut dia minum juga, akhirnya dia minum terburai isi perut dia terburai isi perut dia itu Hamim yaus harubihi ma fi butunihim. apa ni dalam perut mereka itu lebur apa, -apa dengan hamim tersebut apa-apa yang di perut mereka wal julud dan kulit-kulit mereka walahum maqami min hadid ha, ada tukul besi ada maqam ni tukul besi ataupun cemeti-cemeti tempat pukullah daripada hadid daripada besi Kullama aradu an yakhruju setiap kali mereka ingin keluar daripada mereka min ghammin kerana azabnya yang sangat ah uh, sepedih sangat sangat seksa wa'idu fiha mereka dikembalikan ke dalamnya warzuqu azabal hari rasakanlah azab yang membakar Surah Al-Hajj ayat 19 22 Neraka yang penuh dengan isinya yang terdiri daripada manusia yang engkar tidaklah berhenti-henti dari membakarkan mereka dan tidak pula merasa cukup atau memadai dengan mereka itu malah meminta supaya ditambah lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid" Ketika pada hari ketika kami mengatakan kepada neraka jahanam, Halim talak ti Dah penuh ke belum Patakululun dan neraka jahanam jawab Halim mazid Ada ada tambahan lagi ya? Ada lagi orang yang perlu nak dimasukkan ke dalam kami ya? Masuklah Maksudnya neraka ni memang mencari-cari orang yang Engkar kepada Allah iman dinam bakar orang-orang yang ingkar kepada Allah yang tak mau sembahyang yang tak mau tutup aurat yang tak mau apa patuh kepada perintah Allah tak mau ikut sunnah nabi memang dia mencari-cari sebonak langkah kat dunia ni sepuasnya sepuas kat sana nak bakar engkau surah qaf ayat 30 di ayat yang lain Allah menerangkan pula betapa hebatnya nyalaan neraka jahannam itu memakan manusia berbagai bersebagaimana firman-Nya, Iza roatum min makanin bangidin samiu lah taqiyuzon wazafir. Iza sekiranya hum, mereka melihat min makanin dari satu tempat bangidin yang jauh samiu mereka mendengar laha baginya bagi tempat tersebut Taghayyuzan wa wazafir. Kegiraman dan bunyi-bunyi menderu akibat daripada api kalau yang besar. Kalau terbakal, kan ada bunyi jeritan-jeritan hmm. dan apa ni, derawan-derawan api. Wajza ulquminha makanan dayykan mukarrinin d'auhuna lika suburo dan apabila mereka dilemparkan ke tempatnya ke tempat yang sempit dalam neraka itu dengan dibelenggu mereka di sana mengharapkan kebinasaan bila dah masuk dalam neraka yang di nak tu mati ya eh? tak tahan tak tahan nak menanggung azab maka nak mati la tadau la tadau yauma subura wahidan wa da'u suburan kathira akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak jadi dia nak selesai terus, tak apalah selesaikanlah kami lah, maknanya kebinasaan tu matikanlah kami, selesaikanlah kami tidak, kamu akan tidak akan mati-mati, akan diseksa dan terus diseksa, akan terus diseksa dan terus diseksa dan, diseksa dan diseksa sampai selama-lama tidak akan ada pengakhiran Pemintaan dia tidak dilayan. Mintallah banyak mana guna minta, suai mati pun tidak akan mati, akan terus menerima siksaan dalam keadaan hidup. Qul, katakanlah wahai Muhammad, azalika khairun am jannatul khuldillati lati wa'idal muttaqun. Kanat lahum jazaa'u wa masira. Ah, katakanlah wahai Muhammad, apakah azab yang demikian itu yang lebih baik atau syurga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka surah al-furqan ayat 12 15. sebab tu Nabi datang ke dunia ni pesan. Wahai manusia, kena busuk nak seronok ke dunia ni ke, nak ingkar betul akhir sekali masuk neraka dibakar nanti di dalam neraka Allah ke atau kamu nak taat perintah Allah, nak bertakwa, nak kemudian nak masuk syurga. Pilih kalau masa dunia ni nak enjoy, silakan. Tempahlah tiket ke, kejahannam akan dibakar selama-lamanya. Nak kesengsaraan selama-lamanya ke, ataupun nak kebahagiaan selama-lamanya. Di dunia ni, kebahagiaan, kesengsaraan, sakit, sihat, kaya, miskin, susah, senang, semua sementara. Semua sementara. Kalau dia tak dekang orang tu jadi miskin semua hidup dia pun miskin sementara kaya pun kaya sementara dia sihat kuat pun sementara akan sakit juga yang sakit pun nak sementara yang raja pun sementara yang rakyat pun sementara yang pandai pun sementara saja yang cantik cantik pun sementara saja yang hudoh pun yang yang macam macam lah, semua sementara yang kekal ialah di akhirat nanti. Kekal bahagia selama-lamanya dalam syurga atau kekal sengsara selama-lamanya dalam neraka. Pilih. Pilihlah sendiri. Di dunia ni tempat untuk kita buat buat buat pilihan. Sama ada kita nak tempah tiket ke neraka atau nak tempah tiket ke syurga. Jadi barang siapa yang ingin tempah tiket ke syurga maka terpaksa lah dia bersusah payah bermujahadah, lawan nafsu dia lawan keinginan dia lawan segala keinginan dia di dunia ni, maka dia taat segala perintah Allah walaupun dihias-hias dengan keindahan dunia dengan kebahagiaan yang sementara orang, -orang kafir yang kaya-kaya yang rumah besar, kereta besar, gaji besar duit banyak, pangkat besar kan, yang cantik-cantik yang seksi-seksi, yang macam-macam lah diuji, dimain-mainkan oleh syaitan di depan mata kita kan. Kita pun tengok oh syoknya. Tapi orang Islam kena sembahyang, kena puasa, kena zakat, kena haji, kena tutup aurat. Tak boleh bebas campur campur gaul laki perempuan, tak boleh perempuan kena duduk rumah. lelaki kena pergi sembahyang, kena berdakwah, kena bentuk ilmu, kena beribadah Macam-macam. Ni tak boleh, tu tak boleh. Semua tak boleh. Sementara saja, tapi nanti di syurga nanti Buatlah apa yang kamu nak buat Suka hati engkau lah Itu tempatnya InsyaAllah Fikirkanlah sendiri Memang dunia ni ketika Allah sebenarnya ciptakan syurga Allah suruh Malaikat jibril pergi tengok Pergi tengok syurga Jibril pun pergi tengok Punyalah dahsyat keindahan dia masyarakat dia balik Allah tanya macam mana oh dia kata masya-Allah begitu kalaulah manusia tahu dan lihat syurga ni semua akan berebut tak ada seorang pun yang tak mau masuk syurga semua akan masuk syurga kemudian Allah ciptakan neraka Allah suruh malaikat Jib jibril bagi tengok jibril bagi tengok dia balik orang tanya macam mana dia kata, kalaulah manusia tengok neraka ni tak ada seorang pun yang akan sanggup masuk tak ada seorang pun yang tanggung masuk. Kemudian Allah ciptakan pula syarat-syarat untuk masuk syurga. Allah kelilingkan syurga itu dengan syarat-syarat untuk masuk syurga. So, jika boleh pergi tengok. Jika boleh pergi tengok, dia balik. Allah tanya macam mana? Dia kata kalau macam inilah syarat nak masuk syurga, seorang pun tak masuk. dimasukkan. Rasa. Rasanya seorang pun tak mampu nak masuk syurga. Lepas tu Allah ciptakan pula syarat-syarat nak masuk neraka. Jibril pergi tengok balik Dia tanya macam mana Dia kata Aku takut kalau macam ni Semua orang masuk neraka Sebab apa syarat-syarat nak masuk curganya Semua bertentangan dengan nafsu manusia Tak ada satu pun syarat-syarat nak masuk syurga tu Yang kena dengan nafsu manusia Kena dengan keinginan manusia Semuanya berlawanan dengan keinginan manusia Tetapi syarat-syarat nak masuk neraka tu haa, Itu memang, memang sesuai lah dengan nafsu manusia jadi memanglah kalau kita kita menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa pasti kita akan merasai susah, kita akan merasai apa ni, susah payah, kita rasa gesa, kita rasa tak suka, kita rasa tak seronok, rasa berat. Itu mesti di permulaan sahaja sebenarnya. Tapi lama-lama kita teruskan, kita teruskan, kita mujahadah lawan nafsu kita, teruskan lagi, teruskan lagi. Kita, kita teruskan Akhirnya datang kelazatan Datang juga kelazatan di dalam mentaati Allah Sebab itu orang-orang Yang soleh, Orang-orang wali-wali Allah ni Mereka tu beribadat Dalam keadaan yang lazat Tapi mereka juga melalui Peringkat permulaan iaitu Berat, beban, malas Rasa macam Itu permulaan semua orang macam itu Diuji dulu Sebelum dapat kelazatan di dalam beribadah diberi dulu apa ni diuji dengan apa ni macam-macamlah. Maknanya sahabat-sahabat tu kita tak kena uji macam sahabat, tak kena kita nak kena gismayang sembahyang, orang tangkap betul, letak batu atas dada, mana ada. Bilal bin Rabah ucap la ilahillallah kena tangkap guna cemeti di di, di, di, di jemur depan panas yang panah dah letak batu atas ada Khabar al-Larat diserik atas barang-barang api. Disebabkan nak beriman kepada Allah. Semua orang beriman Allah, Allah uji. Nak tengok dia punya tahap keimanan dia macam mana. Nah, tapi nanti, di akhirat nanti diberi balasan syurga. Yang engkar, yang seronok, Fir'aun, Qarun, Namrud. Raja-raja yang menguasai dunia. Segala kemewahan dia punya, dia rasai. Kuasa dia punya, harta seluruh dunia dia punya, perempuan-perempuan semua dia miliki, sukahati dia, dia nak buat apa pun. Setiap perempuan yang dia nak, dia dapat. Setiap makanan yang dia nak makan, semua dia dapat. Semua lah. Tapi nanti jadi di akhirat dibakar selama-lamanya. Jadi itu, itu ketetapan lah dalam dunia. Jadi jangan heran lah, jangan merasakan bahawa susahnya nak beribadah, susahnya betul nak taatkan tak taat Allah baru nak pakai nikap sikit dah keluarga tak bagi, kawan tak bagi, yang ni kutuk, yang ni ejek, yang ni sindir. Baru pakai kopiah pakai jubah sikit orang nak kata, wah, ini pak lebay barunya. Kita <laughs> pun tak tahan buka. Itu biasa, itu memang daripada Allah juga. Allah nak uji sejauh mana kita punya apa ni ketahanan kita di dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Nanti Allah balas di syurga nanti. Dalam keadaan dah lah kan, syurga menggelepas. Kah? Ya ayuhal الذين آمنوا قو أنفسكم وعهلكم نار. Allah kata wahai orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman. Allah tak kata orang kafir. Allah tak kata wahai orang kafir, wahai orang musyrikin, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, wahai manusia. Allah kata ya ayuhal lazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman wa qul anfusakum wa ahlikum nara selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka bermakna orang beriman pun belum tentu selamat daripada neraka jangan kita ingat kita dah beriman kita dah Islam kita selamat daripada neraka Allah kata wahai orang beriman selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka wa qul hu wallahi jarah kayu pembakar dia terdiri daripada manusia dan batu-batu alat pembakar maknanya bahan bakar maknanya neraka itu adalah manusia sendiri dan batu-batu jadi kita jangan confident sangat kita dah beriman ni, kita selamat dari neraka kita juga kena selamatkan diri kita dan keluarga kita daripada neraka masukkan keluarga di sini ulama kata bukan saja keluarga kita ni masuk keluarga kita ni maknanya semua sekalilah umat islam sedaya sedara kita yang Islam. Ahli neraka dia punya gigi dia sebesar gunung Uhud. Gigi dia sebesar gunung Uhud. Kulit dia setebal 42 hasta. Bukannya kecil macam ni. Dibesarkan oleh Allah SWT saiz badannya supaya dimerasai akan azab tersebut dengan semaksimum yang Mungkin. Setiap kali kulitnya hangus dibakar, digantikan dengan kulit baru, dibakar lagi. Hangus diganti lagi dengan kulit baru. Bukan saja dibakar, dilepaskan ular-ular, kala jengking sebesar baral, yang mana bisanya kalau menitik di bumi, tidak akan tumbuh seluruh tumbuhan seluruh dunia sampai hari kiamat. Akan patuk, akan sengat, akan pukul malaikat-malaikat neraka malik, zabaniah dan end the gang akan pukul dengan makamik, cemeti ataupun hammer, ataupun penukul daripada besi dipukul dipalu palu sehari-hari barulah ia sedarkan diri <guluh> tak sedar je lah, waktu tu tak sedar memang tak guna lah seksaan paling ringan dipakaikan dengan terompah daripada neraka ketika pakai saja menggelegak otak seperti menggelegaknya air panas ketika mendidih. Itu seksaan paling ringan. Dipakai dengan terompah neraka menggelegak kepala otak. Api neraka itu ketika diciptakan dibakar oleh Allah selama 1000 tahun sehingga menyala jadi warna merah. Dibakar lagi oleh Allah selama 1000 tahun bertukar berubah jadi warna putih. Dibakar lagi 1000 tahun akhirnya berubah menjadi warna hitam, legam, gelap, glitter. Apa lagi. Macam-macam ada lubang, ada satu lubang dipanggil lembah lam-lam, dalam neraka. Ada satu lubang namanya lubang derita yang di situ didiami oleh kalajengking-kalajengking kala jengking bagal. Ular sujaul aqra sepanjang sebulan perjalanan, bertempik seumpama guruh. Macam-macamlah. Itu seksa neraka. untuk orang yang tidak taat kepada Allah, yang tidak mau taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hidup kat dunia ni sabarlah sekejap, tak lama pun. Tak lama 60 70 tahun yang paling lama 100 tahun pun ekstralah tu. Jangan 949 itu pun tak leh jalan dah, mesti tak leh jalan dah. 100. Sekejap saja. Uh, seakan mereka boleh sampai ke sana rasa rasa hidup kat dunia ni macam sepagi atau sepetang saja sekejap je paling-paling bangun dari bangun subuh zuhur asar syah tu adalah kan? datang setiap minggu belajar mengaji sekejap je setiap langkahlah bagi pahala ampun dosa naikkan darjat disediakan mahligai-mahligai di syurga. Insyaallah. Bab ke-6 tu kita sambung minggu depan insyaallah. Kodak dan kodak ni panjang bahasannya. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Taala, minta daripada kelemahan saya lah, minta ampun pada Allah, minta maaf pada tuan-tuan sepanjang pengajian ni. Mudah-mudahan Allah bagi kita lagi kemampuan taufik untuk kita menyambung pelajaran kita pada akan datang dan tutup majlis kita dengan kafarah majlis subhanallahi walhamdulillah wala ilaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh